15. fejezet Egészen biztosan nem baleset volt, ez ezer százalék. Végig ezen rágódtam, amíg arra vártam a kórházban, hogy Petrik felébredjen az altatásból, és még utána is napokig. Mivel Deril meghalt, többé nem volt okom félni. Megkönnyebbültem. Egyrészt azért, mert végre lezárult a világbajnokság. Petrik másodszor is bajnok lett. Bár ez izgatott a legkevésbé. Nem szerettem a versenyeket. Valahol éreztem, hogy egyszer baj lesz. Túl sok minden történt, ami azt sugalta, hogy Deril veszélyes. Annyira nagyon nyerni akart, és annyira nagyon gyűlölte Petriket, hogy a végén már képtelen volt kontrollálni a tetteit. Pár nappal később a balesetről hivatalosan is bebizonyosodott, hogy nem baleset volt. Szándékos emberölési kísérlet ügyében indult nyomozás. Súlyos emberi mulasztások álltak a háttérben. Deril ügyét kiemelten vizsgálták. Egyértelművé vált, hogy ő volt az értelmi szerzője és a fő szervezője az eseményeknek, melyek aztán végül két ember, köztük a saját halálát okozták. Petrik még kórházban feküdt, amikor Jim meglátogatta és beszámolt neki a fejleményekről. Ez biztos? kérdezett vissza Petrik, mintha nem akarná elhinni, amit Jim mond. Igen. És kapaszkodj meg! Az útleveleiteket is megtalálták az oxfordi villájában. De hogy csinálta? Faggatta Jimet Petrik. A tűzriadó nem véletlen volt. Az egyik emberet tűzoltóként jutott be az épületbe. Így tudott betörni a lakosztályatokba. A kamerafelvételeket megkapta a rendőrség, de nem segítettek. Profi volt az illető, figyelt mindenre. Egyszer sem nézett a kamerába. A ruhája és a járása alapján sem lehetett azonosítani. Sőt, a tűzoltók közül sem ismerte fel senki. Ez érdekes, tűnődött Petrik. És kiderült, hogy ezt mértette Deril? Az útlevelek eltüntetésével valószínűleg a zavarkeltés és a megfélemlítés volt a célja. El akarta terelni a figyelmedet, hogy dekoncentrált legyél, hogy ne tudj százszázalékosan teljesíteni a versenyeken. Az már biztos, hogy pszichológiailag labilis volt. Semmi másra nem vágyott csak a sikerre és az elismerésre. Hiszen, tudod, az apja ötszörös világbajnok. Nehéz gyerekkora volt. Alig látta az apját, aki állandóan úton volt. Deril az árnyékában nőtt fel. Te testesítetted meg mindazt, amit gyűlölt. Téged kellett volna legyőznie ahhoz, hogy az apja büszke legyen rá. Legalábbis ez lehetett a kényszerképzete. Beatrice tudotta visel dolgairól. Az ő szerepét is vizsgálják? Nem, ő már tisztázta magát. Nem tudta, hogy ennyire beteg Palival él együtt. Nem is tudhatta. Deril úgy intézte a dolgait, mintha ez lett volna a napi munkája. Egy egész csapata volt, akikkel szervezkedett. Két héttel később engedték csak ki Petriket a kórházból. Már nem kellett fekvő gipszben lennie, de csak mankóval tudott járni. Felmondtam. Megmondtam Philnek, hogy nem versenyzek többet. Visszavonulok, mondta a szobába belépve. Nem kell ezt tenned. Miattam ne hagyd abba a versenyzést, kérleltem totál ledöbbenve. Soha nem akartam, hogy miattam megváltozzon az életed, vagy hogy feladja a karriered. Tudom. És hidd el, nem miattad teszem. Már régóta gondolkodom rajta, és ez a baleset csak még jobban megerősített az elhatározásomban. Őj kérte. Felnyitotta a megbukját, kutatni kezdett a dokumentumai között, míg megtalálta, amit keresett. Egy Nora elnevezésű mappát. Megdermettem. Hagyta, hogy csak és belenézzek. És akkor megfagyott a vér az ereimben. Minél több anyagot nyitottam meg, annál tisztában láttam mindent. Petrik végigfigyelt engem a szakításunktól kezdve a bankban történt felbukkanásáig. Igen, jól látod. Sosem tudtalak igazán elfelejteni. Mindig figyeltelek. Egyszerűen tudnom kellett, mi van veled. Végig azzal nyugtattam magam, nálam sokkal jobb embert érdemelsz. Ezért nem kerestelek meg. Ezért nem találkoztunk. Pedig mindennél jobban vágytam rád. Amikor szakítottunk, megijedtem magamtól. Túlzottan is belét szerettem, de fiatal voltam, és még lázadni, élni, csajozni akartam. Ezért dacoltam önmagammal is. Aztán, amikor benőtt a fejem lágya, és rájöttem, nem akarok mást, akkor te már más pasival voltál. Egy jó nevű, jó módu plastikai sebészszel. Én meg egy senki voltam. Ezért hajtani kezdtem. Be akartam bizonyítani, hogy én is vagyok valaki. Olyas valaki, aki méltó hozzád, aki mellett boldog lehetsz. A mankúra támaszkodva baktatott oda hozzám. Szeretlek, Nora. Mindennél jobban, hidd már el. Én is szeretlek, bukott ki a számon. A nyakába borultam. Legszívesebben össze-vissza csókolgattam volna, de Keti megmozdult a hasamban. Akkor rúgott, hogy azt még Petrik is érezte. No csak ez ő volt? Csillant fel a szeme. Milyen díjbirkózó kislányunk lesz, nevetett, de ekkor már nem tudtam rá figyelni. Éreztem, hogy az a fájdalom, mely az imént belém hasított, más volt, mint a korábbiak. Petrik, azt hiszem, indulnunk kell a kórházba. Kezdődik, nyögtem ki.